3,7 millioner, sådan lød prisen på verdens dyreste taske, en Ames Birkin taske i lysk den røg under hammeren i 2019. I gennemsnit er prisen på netop Birkin tasker steget med 14 procent om året. Og en ny analyse fra storbanken Credit Suisse viser, at designertasker giver andre luksusinvesteringer som vine og biler baghjul, når det gælder om at holde værdien bedst. Den næste halve time skal vi blive klogere på birkin og flere andre, for det kommer til at handle om, hvilke tasker der kan stige i værdi og hvor man køber dem. Jeg hedder Bente Bille, og til at gøre mig klogere på det har jeg inviteret Josefine Aargrove, kreativ direktør i el, med i studiet. Velkommen til, Josefine. Tak. Og tak, fordi du ville komme ind og snakke tasker. Ja, det er da bare hyggeligt. Må lige høre, hvad, hvad, bare til alle de mandlige lyttere her. Hvad er det med kvinder og tasker? Ja det, ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Jamen, der er jo bare... Jeg tror, at vi har, vi har brug for en taske. Vi ja. har jo brug for at have alle vores ting med, så hvorfor ikke øh, have det med i noget, vi elsker at kigge på hver dag? Så det er, sådan, er det det der designer object, som lige gør garderoben sådan ekstra sådan upgraded i virkeligheden? Ja. ja. Så man kan godt tage en t-shirt på, et par gamle jeans, præcis. og så den der lækre taske. Det er præcis, den kan ligesom gøre forskellen. Josefine, jeg ved, at du har købt en taske, og det er ikke fordi, du har vil investere. Men den taske, du har købt faktisk, vi skal tale om, den, den har faktisk stedet ret meget i værdi. Mm -hmm. hvad, så, hvad, hvad er det for en taske? Nu er det jo desværre ikke en af dem, der har steget allermest i værdi, men den, øh, den Chanel-taske, jeg har i garderoben, som faktisk var en gave fra min dengang kæreste, øh, og mand. Øh, det er en Chanel Boy, øh, som jeg tror engang i 2013, da vi købte den, lå den på omkring 20-22.000. Vi jo faktisk også en ret hæftig pris for en taske, øh, men når du kigger i dag på... Øh, Chanel's hjemmeside, så øh, har den altså en ny pris på omkring 40-43.000. Så den har faktisk fordoblet sig i løbet af små yes, 10 år. Og hvad er Chanel Boy? Er det en klassisk? Mm, det er ikke den mest klassiske, og det vil vi nok også komme ind på, at, øh, at det, det handler rigtig meget om netop de klassiske modeller. Øh, det er dem, der markant stiger mest i pris og vil være det, man vil kalde den bedste investering. Øhm, så, så det betyder også, at jeg vil ikke kunne gå ud og sælge min for øh, 43.000 nu. Øh, nu den, den er den jo også brugt. Øhm, og har det en stor, stor betydning? Det har faktisk ret stor betydning, ja. Så den skal ja. være lækker stand? Ligesom. Den, skal være, den skal nærmest være tips stand. Okay. Credit Suisse har fundet ud af, at de mest eftertragtede chanel på et år er steget med 24,5%. Og det tilsvarende er, at mest tasker stede med 14 procent om året de seneste 35 år. Hvor, hvorfor? Det er jo tosset, er det, ikke? det, er, det er Altså lidt Vi køber tosset. jo taskerne for at bruge dem, og de får nogle... Øh, gør man ikke, eller hvad? Jo, jo. Det, det, det, det synes jeg jo, man skal. Det tror jeg også langt de fleste gør. Øhm, jamen altså, det er jo ikke noget, mærkerne nok selv vil komme ud og sige, men det er jo for at holde efterspørgselene op. Øhm at de øh, altså gør, gør produktet spændende øh, og gør det måske lidt mere eksklusivt, øh, så det ikke bliver allemandseje, at de har de her prisstigninger. Chanel har jo prisstigninger flere gange om året, faktisk. Men det, det var, man kan jo ikke lige købe en Chanel-taske, vel? Nej, i hvert fald ikke mere. Nej, så, så på den måde så laver mærkerne sådan en lidt kunstig hype i virkeligheden. Ja, det kan man måske godt sige. Men øh, er det alle tasker, der stiger i værdi? Nej. Hvis man skal jeg. lave en verdistigning på en taske, hvad, hvad, hvad for nogle mærker er det så? Jamen for altså, eksempel? Det, det, det du selv lige var inde på med MS og Chanel, det er helt klart nogle af dem, der, der stiger mest og er rigtig hybet, men det er også øhm, andre store brands som Louis Vuitton, år øhm, Bottega, øh, Veneta, de, de stiger også i værdi. Så det er sådan, ja. det, de stiger bare. Men er der nogen, hvad hedder dem? Er der er nogle sådan, sådan hvor man tænker, dem må jeg investere i, eller de stiger, eller mm. sådan nogle. Øh... Det er jo. Det, det kan jeg forestille mig, at I snakker meget om i den her øh, podcast, øh, når det handler om investeringer. Det, hvis man vidste det, så ville, det jo, ville jeg sikkert sidde på en guldgruppe. Men altså, øh, noget af det, jeg er personligt er ret glad for, øh, er LOEF's tasker, som hvor jeg faktisk synes, man får ret meget taske for pengene for tiden. Øh, der er meget design i og godt håndværk, og de ligger altså stadig sådan, som man kan. Man kan være med. Det, det synes jeg, det er jeg helt enig i. Altså, jeg synes også, det er fuldstændig vildt at købe en Chanel-taske til 40.000 kroner. Så jeg kigger tit efter de der små nogen. Men mm. tror der er nogen, der sådan kommer til at etablere sig sådan på den lange bane? Det er svært at sige, fordi præcis uh, MS og Chanel-taskerne, vi, vi snakker om her, de har jo en uh, lidt af en arv med sig, kan man sige. De uh, kommer fra at uh, designet i 50'erne eller 80'erne. Det er jo ikke bare noget, man kan give en ny taske på et split sekund den her historie- sige, og ikonstatus. Lige præcis. Men vi skal se på taskerne lige om lidt. Så man kan sige, det der med, at tasken faktisk har en historie, og den kommer med noget mere, det er sådan en, mere en investeringstaske, så der er forskel på den normale taske, som kan være en Yves Saint og så mm -hmm. en investeringstaske. ja også, fordi jeg, jeg ved at gå ud fra, at øhm, altså det er de gør jo også en mere sikker investering. Man kan bedre forstå, hvorfor man skal bruge så mange penge på den, når den har været altså på, på markedet længe, eller når den er en klassiker, en et tidløst ikon. Vi skal kigge på nogle af de her tasker. Mm -hmm. Og den første her, det er en Ames Kelly, mm -hmm. som er fra 1950. Yeah. Jeg synes, den er super smuk. Den er jo meget, meget klassisk i designet. Den her den er sådan lidt øh, bordeaux, mørkerød, og har sådan en meget enkelt guldspænde, og en, en det er en håndtaske, men mm -hmm. den kan fås i forskellige størrelser, ikke? Jo, i forskellige størrelser, og farver og kvaliteter. Øhm, historien... Øhm, den har en ret sød historie. Den har en nu rigtig sød får du den lige over, så ja. kan du sige noget mere om den, hvis du vil. Jeg synes, det er en ret fin historie, mm -hmm. som du lige har fortalt mig. Jamen, det er det. Jamen, den... Øhm den er opkaldt efter Grace Kelly, fordi at hun øh, i sin, øh, altså den, den var egentlig designet før, øh, sikkert bare et par år før, øh, og øh, da Grace Kelly så blev spottet med den, øh, fordi hun ville skjule sin, øh, sin graviditet. Hun, hun var tidligt gravid og var ikke helt klar til at sige det til omverdenen endnu, så bar hun den her taske foran maven for at, at skjule det, og da det så kom frem, så var det jo, en rigtig god historie, ja, det kan man godt så forstå. Så du blev hypet derfra, kan ja. man sige. Hvad? Og så fik den så, den, jeg tror ikke, den historien melder ikke noget om, at den havde et specifikt navn der, men så fik den ligesom hendes navn. Og alle tænkte, det, det er en tellibag. Hva, hvad koster sådan en? Jamen, det er jo det, der faktisk kan være lidt svært at sige, fordi at, øhm, jeg har, jeg har ragt ud til MS her i den her forbindelse, og de, altså, du kan ikke bare gå ned i butikken og hive den ned af hylden øh, i dag. Men er den nede i butikken? Altså hvis jeg lige cykler hernede om fem minutter. De har måske nogen, du kan lure på. Det kan sagtens være, at de har en form for udstillingsmodel eller nogle afarter, altså nogle mindre modeller eller noget, der minder lidt om. Men, men du kan ikke gå ned og bare købe den fra ja, i dag, selvom du så havde det, den kostede. Og de kan heller ikke umiddelbart lige fortælle dig, hvad den vil koste. Den bliver lavet særligt til dig. Så man skal skrives op man skal skrives op og det kan sikkert tage rigtig lang tid alt efter øhm, det er kun det bedste led de bor det kunne man også håbe til øh, en rigtig høj pris øhm, men, øh, men når det så er klar så øh, og det ja det findes så kan de gå i gang med at lave den og der kan det kan jo tage flere år som det kan tage flere år for at få den der taske mm -hmm. men men kan du sige sådan en cirka pris det er i hvert fald op over 50? Ja. ja, det vil jeg tænke. Jeg vil tænke, det ligger mellem 50 og 100, men alt efter hvad du, hvilken, hvilken lædertype du gerne vil have, hvis du vil have et særligt skind, eller måske en særlig farve, eller selvfølgelig også alt efter størrelsen, så kommer vi hurtigt deroppe af. Som så, ligesom den, den, der blev solgt ja. i 2019, det var lys Præcis. Men hvad hedder det? Men jeg kan huske med andre investeringspodcasts, vi lavede, og så også med kunst og sådan noget, der ved jeg. Man kan ikke bare få lov. man skal fedte sig lidt frem til, at det, det faktisk... Det var så også det, jeg skulle til at sige, mm. at ø, jeg tror, de fleste, ø, der har set Sex and City, husker historien om uh, Samantha, der gerne ville... Det var så en Birkin, som er, er mest anden meget ikoniske mm. taske. Æ, at, ø, at sådan en ville hun da gerne have, og hun blev helt chokeret over, at hun skulle uh, stå på venteliste og hvor lang tid det kunne tage. Så det er ligesom andre investeringer, man skal ligesom... For kør, kør sig for men nu nævnte det. du Birkin, og den kom jo lidt senere, men ja. som er lige så ikonisk. Præcis. Jeg har den her. Den er sort og har et lidt anderledes håndtag end Kelly, synes jeg. Ja. Men også den klassiske AMS-lå, som du finder også i flere af deres andre mm -hmm. items. Hvad er historien, bag den her? Jamen, historien er, at Jane Birkin hun sad på et fly ved siden af en af herrene fra ams og øhm, væltede noget. Hun væltede sin, sin stråtaske, som man måske også kender hende med. Jeg har set hende på billeder med, som hun var rigtig glad for. Jo, hun var meget afslappet i sin ja. stil, egentlig. Så jeg har altid tænkt, det var sådan en sjovt match. Ja. Øhm, og hun væltede alle sine ting ud, og så brokkede hun sig lidt til sidemanden om, at, øh, at det var svært at finde en taske til en, en ung mor som hende, der kunne have det hele. Øh, og så gik der, jeg tror, det var året efter, eller sikkert nogle måneder, så, øh, så blev den her sendt til hende, så havde han designet den her taske en, til hende. Pusletaske. Ja, det kan man sige. En meget dekadent pusletaske. Øh, som, øh, og rygtet siger også, at I lige hendes havde særlige huller til sutteflasker og ting og sager, ikke? altså rum til, at, at der kunne være det i. Nå. Jamen, det kan det jo være, man er heldig at sidde ved siden af sådan en mand gang, man flyver. Men hvad, hvad ligger sneen på? Jamen, det, det er lidt det samme. Altså, at de, det, det er svært at sige. Øhm, de vil ikke ud med det? De vil ikke rigtig ud med det, nej. Nå, så det er ikke sådan, man kan ikke google sig frem til det og putte den letten i kurven? Ikke umiddelbart, nej. også fordi det er, jo, det er jo svært at gøre, når de netop har så mange prisstigninger, at det, det stiger hele tiden. Så det, tror du også, det er den der hemmelighed omkring at have en forretning? Mm -hmm. Det tror jeg helt Mystery, sikkert. Mystery ligesom. Vi skal til Chanel-taskerne. Øh, der har jeg den første her, som jeg synes, øh, den er meget klassisk. Mm -hmm. Øh, og har en super smuk, sådan lidt chunky øh, guldkæde og øh, fin guldlås. Den er sådan meget klassisk, men den er lidt anderledes end de moderne i dag. Hvad, hvad er det her for en? Det her det er 2.55'eren, <coughs> som øh, er designet af Coco Chanel i februar 1955. Det er i navnet 2.55. Øhm, rygtet siger også, at netop den guldkæde, du, du nævner, øh, var øh, minder om... De øh, kæder, som øh, personalet på det børnehjem, hun voksede op på, de havde om, om halsen til nøgler. Nå, oh, var fint. Ja, man kan finde inspiration alle steder. Så, men men de her, den der taske, var det sådan en super luksus egentlig? Dengang vil jeg ikke sige, det var. Altså, da den kom på markedet, så lå den til omkring 1.500 danske kroner. Det har selvfølgelig været nogle andre penge, kan man sige, dengang. Men jeg vil ikke uh, sige, at den, det jo slet ikke en luksusvare på samme måde som... Nu i hvert fald med priserne. Nej, hvad ligger den på nu? Jamen nu, hvis du skal have en man kan sige, en klassisk størrelse øhm, i den, så ligger den på lige over 70.000. Det er fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at den startede omkring 1.500, men det er også en af de dyre Chanel-tasker, ikke? Det er helt klart en af de dyre, det er jo også det her med, at den har den her ikonstatus. Øhm, som jeg lige var inde på tidligere, at nogle Chanel har jo mange taskemodeller, øh, og der er nogle, der helt klart også er, er dyre og eftertragtede, men, men de her ekstremt klassiske modeller er dem, der øh, er springerne i priserne. Ja, og det er, fordi det er en klassisk investering, mm. så hvis man skal tænke en investering, så skal man måske ikke tage den, som er i uld med pink og sådan noget. Præcis. For der er jo mange variationer. Der er rigtig, rigtig mange variationer. Så der er ligesom til dem, der gerne vil have det mere klassiske, sorte og sikre, og dem, der tør eller har lyst til at skreje ud. En anden klassiker her. Så den vil jeg sige, det er jo den, du typisk ser. Altså jeg har nærmest set lavkager, der er blevet lavet <laughs> af den her Chanel-taske. Øh, den er helt klassisk. Den er quiltet Den har den klassiske sorte Chanel-kæde, som er lædersnoren der går gennem mm. fuld. Og de to C'er, som ligesom er viklet ind i den anden, som jo ikke var på den første. Mm -mm. Det var noget, Karl Lagerfeldt indførte, da han kom på markedet med den. Så han lavede de to seer? Ja, vist? så man kan sige, at det er en, en, en fortolkning af to altså af kokos-taske, ja. han har, han det har lavet. For de minder jo, altså for det blotte øje, så vil de jo minde meget om hinanden. Ikke? Jo. Øhm. Altså Jeg tror, min mand vil sige, at det er en sort ja. taske. ja. ja. <laughs> Og det har han jo ret i. Men det vil sige, at Karl Lagerfeldt upgraded Kokos ja. taske fra 1955 ja. og, og puttede de to C'er på. Ja. Så de har aldrig været på nogen, sådan heller ikke deres tøj eller noget tidligere. Mm, lige der må jeg nok komme til kort og sige, det er jeg ikke helt sikker på, fordi at, øhm, jeg tror faktisk altid sererne har været der længe. Øhm, men på, på den her taske på låsen, der var det... Der var det ham, der indførte den. Men er det ikke den typiske Chanel-taske? Er det ikke den, de fleste køber, hvis de sparer op og tænker, at nu skal jeg have en Chanel-taske? Jo, det er det nok. Det er i hvert fald den. De, den har jo navnet Classic. Mm. Øhm, så det må være derfor. Men er det en af dem, der stiger også mest, fordi den er sådan helt skrapet, helt klassisk? Præcis. Den, de, altså, det vil sige, at man kan faktisk ret godt sammenligne de to, for de ligger begge to nu på lige, omkring, lige over de 70.000. Så prismæssigt kan man godt sammenligne dem også i stigninger. Det er sindssygt mange penge. Det er rigtig mange penge, ja. <laughs> Især, hvis man ikke kan bruge mm -hmm. den så, hvis det skal være en investering. Er så er ikke. der sådan en fin lille en, som jeg, som jeg synes er ret cute. Øh, den er gul, men den er også meget klassisk. Den har de to seer, den er quiltet og den har igen den der ikoniske kæde med guld og leder. Mm. Hvad er det for en her? Kan man, Jamen, øh, det er sådan set bare den klassiske altså classic i en lille størrelse. for at, øhm, Jeg vil gerne lige udfordre lidt det der med prisen. At, øhm, for jeg synes egentlig også, det virker helt sindssygt, at den taske skal koste 70.000. Ja. Du kan så erhverve dig den her i lille størrelse. Der ligger den kun på 66.000. Det er jo rørende. Ja, man se. Det, det er et skub. <laughs> hvis, man, hvis man nu er mand, hvad skal man så kigge efter? Ligesom... For at investere i en taske, eller for at gøre sin, sin uh, pige glad? Hvis vi nu tager første investeringen. <laughs> Jamen altså, jeg er ikke sikker på, om det er investeringen værd, øhm, for at være helt ærlig. Fordi hvis du går ind i Chanel nu og køber den her taske, og tænker, at du skal tjene en masse penge på den, så skal den jo for det første skal den jo stige markant mere. Og kan de stige mere? Jeg synes, det er sindssygt så meget, de har sted kan man det, sige. Det, det dem kan man jo spørge Chanel om. Det, det bestemmer de vel, om de vil sætte priserne højt. Men der skal jo også være en køber til den. Øhm, og det er jo ikke, fordi det er en umulig vare at få i butikkerne. Altså, så man kan jo sagtens gå ind og, og købe den igen på ny ja. om fem år, hvis den så er steget endnu mere. Øhm, så hvorfor ikke købe den nye frem for den vintage? Ja, men det er så, også det, jeg tænker, så der, er der sådan en... Er der en forskel på Amis og Chanel investeringsmæssigt, fordi Amis er mere nærmere med sine tasker? Det vil jeg gå ud fra. Mm. Øhm, hvis, man nu skal, hvis man nu gerne vil i gang med det her, men man ikke har de der 70.000, hvor, hvor hvad kan man så gøre? Ligesom? Jamen, der er jo rigtig mange tasker på secondhand markedet luksus-vintage-markedet. Øhm. Så, og det er jo også der, man kan netop være heldig at finde de gamle AMS-tasker, som måske ikke er i tip-top ny stand, men stadig i en flot stand, som kommer lidt ned i pris, som er måske lidt mere til at komme i nærheden af. Så nogle af de der vintage kunne man godt mm -hmm. være heldig. Altså jeg, jeg har, min mor har to derhjemme for 50'erne, tror jeg. Hvis, hvis jeg nu tænkte, skal man så, skal de, skal de, kan man få dem sat i stand, tænker jeg? Det kan man i hvert fald. Hvor er det, skal man bare gå ned til skumaren? Øhm, jeg er ret sikker på, at Ames, de har en, en service, altså et form for værksted, hvor du kan øhm, sende den ind og, øh, og få den repareret. De er jo ekstremt dygtige til, det er jo håndværk, det er jo det, de gør sig i. Det er også derfor, at de er så dyre, de her tasker. En af grunden i hvert fald. Øhm, så øh, så de, de kan virkelig gøre meget med en, med en gammel taske. Øh, så hvis man nu kan en, der var lidt billigere, mm -hmm. Så kunne man måske ligesom sende den ind til Ames, få mm. den sat i stand, og så kunne man måske begynde at tænke, at det her kunne være en udmærket investering. Hvad mm. jeg ved med rolex hvis de bliver sat i stand, er det så falder de i værdi. Er det det samme lidt? Mm. Det ved jeg faktisk ikke, om det er det samme, men jeg kunne da forestille mig, at når det er Ames selv, der tager hånd om dem, at, øh, så de er jo stadig i gode hænder, og man kan også sige, at en, altså en taskevæve, hvis man bruger den, så bliver den jo slidt og brugt. Øh, altså så Ja. Så man skal man skal gøre op med sig selv ligesom om din investering ja. alt, man vil bruge ja. har du nogle tricks tænker jeg har du nogle gode steder man kan finde dem her øhm, jamen altså et af de sådan kendte sites er jo Vestjærg Collective mm. Mm. Øhm, og de er også øhm, nogle af dem der har et helt team ansat til at verificere produkterne øh, så det vil sige hvis øh, en eller anden i ja, et eller andet sted Hongkong mm. ja hvad ved jeg beslutter sig for at sælge sin taske Sender dem ind til dem, så, så undersøger de simpelthen, om den er ægte. De har sådan en ægtighedsgaranti. Det vil sige, at jeg har selv købt ting på Vestia, som jeg synes er rigtig godt, et mm. super service, og jeg er sådan ret tryg ved det, men det vil sige, at jeg vidste faktisk ikke det vil sige, alt, hvad der bliver solgt på, vist kommer forbi, hovedkontoret eller sådan for at tjekke. Eller... Ja, Jeg er faktisk ikke sikker på, at her, øh, altså på det sidste, eller de, de laver også noget med, at man kan få dem shippet direkte, for det sparer jo kan man sige et led. Ja. Øh, at det ikke skal ind, forbi deres konsor i Frankrig, eller hvor de nu ellers også har konsor, øhm, så kan du få det direkte fra, fra afsenderen, hvis du vil det. Men jeg kunne forestille mig, når man er ude i et lidt dyrere taskekøb, så vil man gerne have det verificeret, og jeg tænker også, at det, det vil de automatisk gøre med alle de her tasker, for netop at være sikker. Så hvis, ja, hvis det er en MS-taske, mm. kan man være rimelig sikker på, at man ikke får en kopi mm. fra Hongkong. Er der andre sites? Det er der helt sikkert, øh, men der også, vi har også rigtig mange gode forhandler i, i Danmark og i mm. København. Er det sted, så... du har købt nogle vintage-tasker, som du... Mm. Nej, jeg har faktisk ikke, det har jeg faktisk ikke gjort mig så meget i, men, øhm, men øh, der ligger helt klart nogle gode, og en af dem, som jeg øh, vil ty til, ville nok være Lula secondhand. hand, øhm, ja. der ligger inde i København. Som også er online? Øhm, mest på Instagram. Det går hurtigt nu til dag, jo med... Øhm med, med salg, altså, så det er ofte tror jeg, ikke engang, det kan betale sig at lægge det op på, øh, på nettet før. Men hvis du så videre at købe en taske, egentlig, fordi sådan, jeg er selv lidt frem og tilbage nogle gange, mm -hmm. når jeg kigger på dem, og så tænker jeg nemlig, men er de lidt nussede, eller er det sådan ok? Hva, hva, hvad tør du mest til at spare op, indtil man får den helt nye, eller tage mm -hmm. den der second hand? Det kommer nok gerne på, hvad det er, vil jeg sige. Øhm, altså hvis det er sådan en mere klassisk, som man kan købe fra ny, øhm, så vil jeg nok fortrække men det kan jo godt være, at du er på jagt efter en eller anden særlig øh, farve eller øh, altså kvalitet. Øh, Chanel har jo også mange af de her kviltede kvaliteter, eller denne eller med paljetter, eller hvad man nu lige er til. Hvis man er ude efter noget lidt mere særligt, som man ikke bare kan få, ja. så, så er det jo vintage, man det, det kan være fordelen ved at finde dem. Jamen, det kan også være særlig særligt look, tænker jeg, man ja. tænker efter, hvis det er vintage, sådan har et med møbler for eksempel, ja. at der er nogle ting, jeg bare synes er enormt smukke, når det er vintage. Øhm, hvis man nu gerne vil sælge videre, er det så gennem sådan en Vestiaire eller nogle af de der, hvor man får den der certificering? Eller det vil jeg helt klart anbefale, når det er en, en dyr taske, som, som det vi snakker om her. Man spørger, Josvine, her til sidst, <laughs> hvad, hvad er mit næste køb? Mm -hmm. Og det snakker vi lige om øh, inden, og jeg er ikke investeringstypen. Jeg er ret vild med den der Chanel mini bucket bag til om aftenen. Mm -hmm. hvad, hvad, hvad siger du til den? Jeg synes helt klart, at hvis du har noget for den, og det er, dit hjerte banker for den, så synes jeg, det er verdens bedste investering. Det er klart det, jeg vil anbefale, at man skal shoppe efter sit hjerte og hvad man gerne vil bruge. Jeg vil heller aldrig købe en taske og bare have den stående i skabet, fordi det er også det, det kræver, hvis man skal have en chance for at sælge den til den her absurde pris igen, eller med en stigning, så skal den bare stå pænt i skabet og vente at være pakket ind, og jo mere du ved, bevis, altså kvitteringer og certif certificationskort og så videre, du har, jo bedre holder den værdien. Øhm, og jo mindre slid, selvfølgelig. Men, øhm, det, men du sagde faktisk til mig, at det, det er ikke en af dem, der stiger. Den skal du bare købe nej Nej, fordi lige præcis de her tasker, vi sagde igennem lige før, det er ultimativt dem, der bare holder værdien bedst. De er så ultraklassiske. Så, så lige den, du nævner her, øh, skal mere være for... Øh, for dit eget, for din egen skyld. Men, men igen, altså, det er jo udbud og efterspørgsel. Du kan jo sagtens risikere, at der kommer en øh, på et senere tidspunkt, som bare forelsker sig i den på samme måde, som du gør, mm. og gerne vil give det samme eller mere på så, det tidspunkt. Så det er klassisk, hvis man skal investere, og mm. ellers skal man også købe med hjertet. Hva, ja. Hvad er dit eget næste? Det vil jeg gerne høre, fordi uh. du er en, jeg synes er enormt inspirerende <laughs> i din stil, så det er jeg spændt på. Jamen, et øh, øh, godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg går der og leger lidt med tanken om, jeg skulle sælge min Chanel-taske, øh, fordi jeg, jeg nok ikke bruger den på samme måde, som jeg har gjort, øh, selvom den er forholdsvis klassisk. Men øh, det, det kan også være, at det er en... Øh, fordi jeg arbejder med, med mode og gerne vil have noget lidt sjovere end bare en, den helt klassiske sorte taske. Men, men det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at skifte den ud til noget, som var... Stadig tidløst og kan bruges til alt, men alligevel lidt sjovere end bare en sort taske. Og hvad, hvad kunne det være? En Chanel? Eller? Det kunne det godt være, men, men alligevel, jeg, må om, jeg synes også, at det er, det er mange penge at bruge på en taske. Altså, jeg synes, der er rigtig mange andre gode på, på markedet. Som Lø Løv, Løv, Løv, ja, ja, som jeg... Er der andre vi her plane. på falderæbet, hvis man nu ikke har de 70.000? Boutique Veneta, han laver ja. også virkelig mange gode for tiden. Øh, og der kan du også virkelig altså, forelske dig i mange af de flotte farver. Øh, det er lidt som en slikbutik at øh, gå derind for tiden og se, hvad der er. Øh. Og ligger de butikker Veneta, er de billigere end Chanel? Ja. Altså, ja. Ja, det er de. Det er de. Men jeg synes nemlig også, det, jeg har med tasker, det er det der med det er at Man kan have øh, meget klassisk tøj på. Lidt mm. kedeligt kan man også gå klædt. Og så kan man tage en taske eller et par sko. Det, jeg synes, det er et fantastisk item. Og det er jo også det, jeg synes, gør investeringen, at du kan, altså, du kan jo vidderligt have en lækker taske på fra morgen til aften, alle nogens dage, om du så har joggingtøj på om søndagen eller om mandagen, eller skal ud fredag aften. Så kan man godt have en gammel hvid t-shirt på, mm -hmm. så længe man har en taske, der spiller. Josefine, tusind tak, <laughs> fordi du kom ind og gjorde os klogere på tasker, og jeg skal sige, alle de her tasker, vi har snakket om nu her, dem kan man læse mere om på euroinvestor.dk. Og så skal jeg sige tak til journalist Signe Terp, og i produktionen var Clara Maria Andersen, og i teknikken sad Jens Marot i dag. Tusind tak. Selv tak.